Ia mi și mie niște ouă. Dar cum să nu? Dacă ai poftă de ou, bate și tu cu coșul să fac ouă. Eu tot așa am bătut găina mea și ia câte și ouă îmi face. Mușneagul pofticio să ia repede după gura babi, prinde cu coșul și îi dă o bătaie bună zicând... Mi-a, ouă, de la casa mea,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 vzt se dă de jos și, cum face, cum nu face, prinde cu coșul și luându-i punguța, o dă boierului. Așa. dă Cucoșul supărat nu se lasă și se ia după trasura zicând. Boierul, mar! da cu Boierul, în ciudat, cum ajunge în dreptul lui fântân, zice Vezeteului. Niște obraznic și a iar se de jos de pe capră, prinde cu coșul și la zvırle în fântână. coșul văzând această mare primejde, ce să facă?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 Aba face cum zice stăpân să o aruncă cu coșul în cuptorul Cu coșul, cum vede asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă. Toarnă a toată apa aceea din fântână până se stinge focul. Apoi se duce la fereastra băierului și începe a trânti în geamuri cu ciocul și a zice. Că mi-am găsit bileu cu dihalnia asta de cucoș. Viziteu! Zvârlul de cucoș aia în cerea Davidilor. Poate vreun buhăi o luam carne și un scăp de supărat. Viziteu ia cu coșul și la zvârlul în cereale. E atunci să vezi bucuria cu coșului. Înghițea la boi, la baș și la oi până să-i străvi toată cererea. Apoi veni iar la geamul boiului și iar și începu. Băierul nu mai știa ce să facă. Și cum sta pe gândul, numai ce zice? Nu-mi în cămara cu bani. Poate că înghițim galbeni? S-au neca cu unul și o scăpat de însu. Și-l aruncă pe Cucoș în camara cea plină cu bănet. Atunci cu înghite toți galbenii și-l lasă cămara pustie. Apoi se duce iarăși la fereastra boierului și iar începe. Văzând până la urmă că cei are ce-i i-a zvârlit punguța. Cucoșul o ia și se duce în treaba lui. Atunci toate păsările din ograda boierească, văzând vitejia Cucoșului, s-au luat după dânsul de ți se părea că e o nuntă și nu altceva. Când ajunge Cucoșul la casa moșneagului, se oprește la poartă și începe a cânta.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 Moșneagul iute ca un prâs ne la șterne pătura. coșul se așează pe pătura, scutură puternic din aripi și îndată se umple o grada moșneagului pe lângă păsări și de cirezi de vite. Iar pe pătura turnă cu coșu o movilă mare de galben care străluceau la soare de să Moșneagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să mai facă de bucurie, sărutând mereu cu coșul, desmierdându-l și cerându i iertare că se luase după gura babi și bătuse. Baba, când a văzut toate acestea, mai sclipeau ochii din cap și pleznea de ciudă. Apoi spuse moșneagului rușinată. Moșneagul, tu și mie niște galbeni. Ba, puneți pofta în cuimă, babă, Când ți-am cerut ouă, știi ce mi-ai răspuns? Bate acum și tu, găina ta, să-ți aducă galbeni, ca așa am bătut eu cu coșul, știi tu a cui vine. Și iată ce mi-a Atunci baba se duce în poiată, apucă găina de coadă și-o ia la bătaie de zvelea să-i plângi de milă. Iată găina cum scăpă din mâna babi fugit pe drumul.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 iar pe cucoșul portant toate părțile după dânsul cu salbă de aur la gât și încălțat în ciuboțele albe și cu pinte la călcâie deci se părea că e un irod din cei frumoși iar nu un cucoș de făcut cu borș